A'udhu billahi na shaytanu rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyna muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ilina wassalama tislima kathira. Nekai nezmin ahvala, izahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i nekai salavat issalam na našega prosanika, Allahu aminini ka muhammada sallallahu wa ta'ala alaihu wassalam na njegovu časnu porudicu ashaba i svemi, koji sledi pravi kudusul njegadani. Na samom početku, Ja se u svoje ime i u ime organizatora izvinjavam kašnjenje nekih tehničkih problema. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovom ostatku vremena da nam podari bereket i da ono što čujemo bude koristi svima nama. Kao što je najavljeno, ja ću već razgovoriti u Zalahovu dozvolu o jednoj pomeni pomeni jednoj najbitnijih tema za muslimane općenito na globalnom nivou, na nivou umeta, i svakako na našem lokalnom nivou za muslimane, bošnjake na ovim prostorima. Kako postići sačuvati jedinstvo muslimana? To je jedna tema o kojoj trebamo često govoriti u kontekstu uh, svih ovih dešavanja u islamskom umetu i u kontekstu dešavanja ovdje na, na, na ovom našem prostoru, uh, u kontekstu uh, naše borbe, bošnjačko-muslimanske borbe za opstanak kako je li ovaj naše vjerje tako i ovaj, naš biološki opstanak. Kažem ova tema je bitna i u kontekstu sve većih sve većih eh, podjela među muslimanima. Jer mi smo svjedoci da u posljednje vrijeme naročito da su se eh, ta razilaženje među muslimanima i te podjele da su se malo jeli, intenzivirale. I stoga eh, vidim obavezu da govorim o ovoj temi i vidim potrebu potrebu nas muslimana da se govori o ovoj temi. Nema sumnje da je jedinstvo muslimana, odnosno muslimanske zajednice, jedan od glavnih faktora njihvog opstanka. To je i sam poslanik Alehi Salatu Veseram kada je stigao u Medinu, kada je temeljio i osnivao muslimansku zajednicu, to me je najveću pažnju predavao. To je ono što muslimanima, a posebno, kaže muslimanima, bošnjacima, danas fali u ovom vremenu, I mi bošnjaci muslimani moramo biti svjesni kako pojedinačno svaki od nas tako i kolektivno kao zajednica moramo biti svjesni da naše jedinstvo da naš, naše jedinstvo kao kao zajednice muslimana, kao zajednice bošnjaka da je ono svakako jedan od najbitnijih faktora našeg obstanka. Ako smo toga svjesni onda tom jedinstvu moramo posvetiti veliku pažnju moramo znati šta to jača jedinstvo i moramo znati koje su to sve opasnosti koje mogu da naruše to jedinstvo i da podijelju muslimane. To je jedan od razloga zašto sam već ovaj odlučio da govorim u ovoj temi, a drugo, trebamo znati da jedinstvo muslimana, muslimana pripadnika vjere Islama, kako na globalnom nivou, tako i na jeli, lokalnom nivou, da je to, da to nije samo želja svakog istinjenog muslimana, nije to samo želja, nego je to i vjerska obaveza, i vjerska obaveza muslimana kao ili pojedinačno i kolektivno da, da uspostave jako jedinstvenu zajednicu. Zato to potvrđuju mnogi kuranski ajati. Ja ću, ja ću citirati neke od njih. U jednom ajetu Allah subhanu wa ta'ala kaže Audu billah me šeitana džim Ja eyuheladina amenu takullaha haqa tuqatihi wa la temutunna illa u antum muslimun وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Kaže Allah, subhanahu wa ta'ala, obraća se vijednicima, pripadnicima Islama, onima koji vjeruju u Allaha i u sudnji dan. O vijednici, bojite se Allaha onako kako se, kako ga se treba istinski bojati i umirite samo kao muslimani. To je prvi zahtjev i naredba ovog ajata. A u drugom, kaže Allah, subhanahu wa ta'ala, i svi se čvrsto Allahova uđeta držite, i ne razedinjujte se. Sura Ali Imran 100, drugi ajat. A u drugom ajatu Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ تَفَرَّكُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَجِّنَاتِ وَاُلَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ i ne, budite, i ne budite kao oni koji su se razjedinili i u mišljeni podvojili kad su im već jasni dokazi došli. To jest jasni dokazi objave Kur'ana njih čeka patnja velika. Iz ova dva aeta vidimo i možemo jasno razumijeti da je jedinstvo muslimana da je to obaveza svakog pojedinca kao što je obaveza da čuvamo svoj namaz da čuvamo rodbinske veze da se lijepo odnosimo prema komšijama prema roditeljima tako je naša obaveza da izgrađujemo muslimansko zajednicu da jačamo da budemo faktori stabilnosti i prosperiteta, nikako da budemo faktori razjedinjavanja. Govorim to, kažem, iz, iz razloga što, nažalost, i na našim prostorima vrlo često se dešava da mi sami muslimani svoju zajednicu ljuljamo iznutra, slabimo njene temelje, dijelimo je, cijepamo i tako dalje. To je opasno, jer sigurno nema... E, opasnijeg neprijatelja po muslimansku zajednicu, kako na globalnom, tako i na lokalnom nivou, od unutrašnjeg neprijatelja, odnosno o, o, muslimani sami sebi mogu biti najveći neprijatelji. Kao što vidimo, naša obaveza je kao pripadnika ove vjere da uspostavimo jedinstvo. Znači nije to nešto što je pohvalno, nije to nešto što eto, može i biti i ne mora, nego moramo svi pojedinačno raditi zajednicu muslimana, posljednostičem zajednicu muslimana ovdje na ovim prostorima da je jačamo, jer nam je to obaveza, A ako imamo na umu da, jel, ovo sve što se dešava oko oko Bosne i Hercegovine, ovo što se dešava oko muslimanskog, bošljanskog naroda, i mnoštvo tih podlijih namjera i tako dalje, onda ta obaveza postaje još jača. Postaje još jača musliman, musliman mora biti pronicljiv, pametan i svjestan da mu je ili jedan od prioriteta njegove vjere da sačuva jedinstvo muslimana. E, kasnije ćemo jel, vidjeti što to sve može utjecati na, da se to jedinstvo naruši ili da se ugrozi tako dan. Međutim, prije toga postavlja se jedno pitanje kako uspostaviti što je jačo muslimansku zajednicu. Oko čega to muslimani bošnjaci treba da se okupljaju, oko, šta treba da ih veže, koja je to najjača i najčvršća ja veza. I na to nam pitanje daje odgovor, jeli Kur'an, odnosno Allahova knjiga, kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže, rajim, inna hadihi ummetukum ummetan wahida, wana rabbukum fa'abudu. Kaže, ovaj vaš ummet je jedan ummet, a ja sam vaš gospodar, zato se meni klaniojte. Prema tome i mi muslima ani možemo ostvariti naše jedinstvo samo ako budemo istinski Allahu predani, ako budemo iskreni i svjesni svoje obaveze i nužnosti jačanja muslimanske zajedice. Znači, to su dva, dva uvjeta, znači, da budemo istinski, iskreni prema Allahu, istinski predani njemu i da budemo svjesni nužnosti jačanja muslimanske zajedice. Kao što je to činio sam poslanik, alaih salatu wasalam, i tu svijest tu kolektivnu svijest, obitnosti muslimanske zajednice usađivaju u ashabe i oni su to znali i oni su to znali na tome su odgajali na tome su odgajali zato vjera u Allaha subhanahu wa i predanost njemu je osnova i temelj svakog jedinstva vjera u Allaha i predanost njemu je osnova i temelj jedinstva puščnjaka muslimana znači trebamo jačati svoju pripadnu svijest pa tako automatski jačati i naše jedinstvo. Ništa drugo, ništa drugo bošnjake muslimane ne može učiniti tako jakim, tako jedinstvenim kao što ih može učiniti iskrena vjera u Allaha subhanu wa ta'ala i predanost Allahu subhanu wa ta'ala. To samo može naj, najbolje jeli, ujediniti njihova srca jer su njihova srca u tom slučaju ispunjena uh, iskrenom vjerom I tako će se zbližiti. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَمَنْ يَكْفُرْ بِطَغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَكَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُفْقَ لَنْ فِي سَوَمَ لَهَا Kaže, ona je ko u šeitana, odnos u taguta i sve ono što se obožava mimo Allah subhanahu wa ta'ala, a vjeruje u Allah. Drži se za najčvršu vezu, koja se neće nikada prekinuti. Evo, ovo nam je odgovor kako da ojač bošnjačku muslimansku zajednicu to je prvi uvjet čvrsto se uhvatiti svoje vjere i živjeti svoju vjeru ispuniti srca vjerom i onda će nas Allah subhanahu wa ta'ala naše će srca zbližiti i naše veze učvrstiti i to je taj hablu Allah Allahovo uže koji nam je naređeno da se za njega čvrsto uhvatimo što znači ovaj ajed pojašnjava ono o čemu sam na početku govorio da je obaveza muslimanima da jačeju zajednicu A kako će jačati ako se čvrsto uhvati za Allahovu uže ili za Islam? Ni jedna politička stranka, ni jedna ideologija, ni jedno udruženje, ni jedan pravac, niti e, pravna škola, mezheb, ne mogu ujediniti muslimane kao što ih može ujediniti jeli, vjera Islam sa, sa njenim temeljima, sa iskrenom predanošću jeli, Allahu subhanahu wa taala. Jer u to se traži musliman kao što kaže poslanik alihi salatu wasalam edinu nasiha i vjera je iskren odnos pa su ga pitali Allahu poslanić prema kome pa je rekao iskren odnos prema Allahu, njegove knjizi njegovom poslaniku muslimanima, predvodnicima muslimana jeli, i svim ostalim muslimanima znači sve se kriječe oko iskrenog odnosa prema Allahu subhanahu wa ta'ala i prema svim ostalim jeli, kojima, koji nas okružuju to je snaga i moć slama To je snaga i moć Islama koja može približiti, pomiriti i ujediniti e, najljuče neprijatelje. A zato imamo primjere u historiji Islama. Mi imamo primjere da Islam ujedinio i pobratio do tada razjedinjene Arape koji su znali samo za osvetu, za krvoproliče, za ratove. Ujedinio je i Perzijance, i ujedinio je i Arape, i Bizantice, i Indijice i sve drugi I to je najbolji dokaz da samo vjera Islamu koju se iskreno predamo može ljude pomiriti i ujediniti. Ali ovo je uvjet jedini, mada i najteži uvjet, iskrena predanu srca Allahu subhanahu wa ta'ala. Do jučer su, jeli, mnogi od njih bili najlučiji, otvoreni neprijatelji, a danas prava i istinska braća. To je samo Islam mogao učiniti. To je, to samo snaga Islama može učiniti. Ali opet kažem, Samo pod uvjetom ako se ljudi iskreno predaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Samo Allah može istinski sjediniti naša srca i to onda kada budemo u njega istinski vjerovali i predali mu se onako kako mu se treba predati, a to jeste značenje riječi Islamu. Riječi Islam znači potpuna predanost Allahu subhanahu wa ta'ala i svojim srcem, svojim dušom i svojim, jel, i, i svojim postupcima. Što budemo bliže Allahu, Muslimani, što budu bliži Allahu subhanahu wa ta'ala i bit ćemo bliži jedni drugima. A što budemo dalje, što se budemo više udaljavali od Allaha subhanahu wa ta'ala, bit ćemo dalje jedni od drugih i tako će slabiti naše jedinstvo. I u ovom prvom dijelu kaže Allah subhanahu wa ta'ala je jedini kadar da ujedini muslimane i da ih učini jakom jedinstvenom zajednicom sajom ako mu budu iskreni jako mu se iskreno predaju. Naravno, tu nije lahko. Proces ujedinjavanja muslimana, pa čak ujedinjavanja oko, li, oko vjeri, ne govorimo o političkim, li, i ovaj, nekim ideološkim e, temeljima, ne govorimo oko vjeri. Tu nije lahko, s obzirom da taj proces muslimana, povratak muslimana vjeri, e, tre, traje dugo i potrebno je uložiti mnogo truda. Mnogo truda je zalaganje i pokazati dosta strpljenja. Posebno ako imamo umu, mi novim ovim prostorima da smo se, jeli, da smo desetljećima bili sistematski udaljavan od Islama. Sistematski udaljavan. Sada nama treba dosta vremena, kako zajednici, institucijama, zajednice pojedincima i tako dalje, treba dosta vremena da muslimansku zajednicu opet vratimo, da se čvrsto uhvati za, za vrijednosti Islama, za principe Islama, za ono što jedino može ujediniti, vratim, dostojanstvo, ponos, Li, i osigurati svjetljivu budućnost. Kada uspijemo muslimane ujediniti je li, oko Allahovog uđeta, oko Islama, oko Kur'ana i Sunneta, onda nam slijedi još jedan zadatak, možda još teži od ovog prvoga, to je kako sačuvati to jedinstvo. Kako sačuvati to jedinstvo. Ovo je bitnija tema, ovo je bitniji dio teme. Ovo. Jer vjerujte da uh, muslimani se ujedini oko Islama Mi imamo primjeri danas u svijetu, u muslimanskom svijetu, gdje muslimani dosta pate desetljećima od Afganistana, preko danas Sirije i drugih muslimanskih zemalja, pa i ovdje u Bosni i Hercegovini, gdje muslimane vrati, Allah i vraća njihovoj vjeri, okupi ih oko Islama, i onda nakon određenog vremena kako vjera počine da slabi, a utjecaj Dunjalu, kao je želje za Dunjalu jača tako se muslimani udaljavaju jedni od drugih i dolazi do podjela dolazi do razmojleženja i tako dalje. Ja ću opet se vratiti na Siriju i kazati da ova oslobodilačka borba sirijskog naroda za slobodu, za svoju slobodu, za svoje prava, ona je dovedena u pitanje, ugrožena je, upravo zbog toga što muslimani nisu znali ili nisu mogli da, da se ujedine oko islama, oko onih temeljih vrijednosti islama i nisu mogli ili nisu znali to očuvati. I tako, i to je Allahova zakonitost na zemlji. To je Allahova zakonitost ako se ne držimo Allahovih uputa i principa, muslimansko jedinstvo mora doći u pitanje, mora biti, mora biti ugroženo, postati ugroženo. Šeitan i drugi neprijatelji ne žele vidjeti muslimane jedinstvene jake, ne žele vidjeti muslimane okupljene. Zato je šeitanova zadača, šeitanova zadača i zadatak jeste da na sve moguće načine različitim metodama, da razbija muslimane, da razbija muslimane. I sve ono što razbija muslimane, sve ono što utječe na razdor e, i razjedinjenost muslimanske zajednice, to islam zabranjuje. To islam zabranjuje, strogo zabranjuje, kako na onom individualnom nivou, u međuljudskim odnosima pojedinačnim, tako i na globalnom nivou, odnosno na nivou neke zajednice. Sve što će narušiti jedinstvo zajednice muslimana, I sve što će ugroziti, jer to jedinstvo po islamu je zabranjeno i muslimani more, strogo moraju toga da se čuvaju, jer će biti pitan za Allaha, pred Allahom subhanu wa ta'ala, bit pitani, pitan uh, jesu li bili faktor ujedinjavanja muslimana, Jačanje muslimana ili su bili faktore izjedinjavanja. Ja razumijem da uh, pojedinci muslimani da mogu zbog svoga neznanja i zbog površnog razumijevanja propisa islama da mogu ovaj, nekada biti uzrokom razjedinjavanja muslimana, ali to im nije opravdanje. Isto tako, najveća odgovornost snose lideri u smislu ljudi i osoba koje drugi slušaju. Oni su najviše odgovorni i najviše će biti pitani za jedinstvo muslimanske zajednice, jer je njihova riječ najviše slušana i oni imaju najveć utjecaj. Zato islam, Zato islam nalaže djeli da prije svega da budemo na oprezu da ne dozvolimo da šejtan upravlja našim mislima, našim postupcima, našim eli srcima i upozorava nas Allah subhanahu wa taala na njega i kaže inne shejtana lakum adumun fattakhiduhu adwa Zajstavam je šejtan otvoren i neprijatelj pa ga uzmite za neprijatelja Mi mislimo da smo da smo uh, sigurni od šejtana a vrlo često i ne primjećujemo kako se šejtan s nama poigrala i kako utječi na naše postupke, na naše izjave, na naše riječi koje mogu biti ili bivaju uzrokom jedinstva muslimana, razbijanjem muslimanske zajednice. Isto tako kaže poslanik Alihi Salatu Wasalam, šeitan je zaista izgubio nadu da će ga obožavati je li, klanjači na arapskom polotoku, ali neće odustati od toga da izalođaju šeitan neće odustati od toga da zavađa muslimani i to tome, nažalost, uveliko uspijela. Uveliko uspijela. Zato mi muslimani moramo znati ko su naši, uh, glavni uzroci našeg nejedinstva. Prije svega, tu šeitan će djelovanje konstantno i neprestano, a s druge strane, uh, moramo voditi brigu o onim stvarima koje također mogu biti, biti razumom nejedinstva, to su neka razilaženja u mišljenjima u fikski mišljenjima ili pravnim jeli pitanjima ili neka razilaženja po pitanju nekih jeli običaja tradicije i tako dalje musliman mora biti dio aktivni dio svoje zajednice mora doprinositi jačanju te zajednice popravljati svoju zajednicu a svako podvajanje i odvajanje od zajednice Svaka izolacija ne vudi hajru. Ne vudi hajru. Ne možemo očekivati od muslimana bošnjaka danas da budu na nivou ashaba ili prvi generacija muslimana po pitanju razumijevanja vjere i prakticiranja vjere. To ne možemo nikako očekivati i to nisu realne očekivanja. Zbog čega tu govorim? Zbog toga što mnogi mom, momci i mladići zanosu svoje vjerbe znači čvrsto se uhvatili svoje vjere i to je pozitivno i, i žive za svoju vjeru, uživaju u svojoj vjeri, vrlo čest ubog takvih e, shvatanja i očekivanja da i svi ostali budu kao oni, ne razumiju drugi, ne razumiju ih, očekuju da preko noć se i drugi poprave da postanu jaki i tako dalje kao vjednici, ne mogu da, da trpe prizore, da kažemo, e, koji su daleko od vjere prizore koji ih okružuju i tako dalje. Mi moramo biti svjesni u kojem vremenu živimo, u kakvim okolosima i okruženju živimo. Moramo biti svjesni e, neki e, historijski, politički i drugi činjenica, povijesni i tako dalje. I onda ćemo imati jasniju sliku o društvu, od zajednici muslimana u kojoj živimo. Bolje ćemo ih razumijeti i truditi se da tu zajednicu jačamo. Naravno, i u vrijeme Ashaba u vrijeme prvih generacija muslimana, bis mislite da su joj bila u ovu pobožnosti, učenosti, je li privrženosti, vjeri, tako da je ne. U svakom vremenu bilo je i onih boljih muslimana, oni vrhunskih, i onih dobrih, i onih slabih, i onih najslabiji. Ali je zajednica muslimana, je li, dok su bile okrilice, je zajednica onih jača, ali čula. Znači, nikada neće, i do sudnjega dana, nikada nećemo uh, doživjeti i ostvariti idealnu zajednicu muslimana ko tome je teži i ko da to može, doći će, jel, u, u stanje, kada e, neće moći da, da, da živi, da, da jel, u odnosu s drugim muslimanima, neće moći da izgrađuje odnose da, sa drugim muslimanima, neće moći da ima prijatelje i tako dalje. Zato su ove činjenci tekako bitne. Mi znamo, muslimani, bošnjaci na ovim prostorima, strašno su prođavljavali i, da kažemo, slobodno mogu kazati u našu u naše običaje, neku tradiciju, uvukle su neke stvari koje su onako upitne i sporne, ali one nisu naše temeljno pitanje. I nisu to temeljna pitanja vjeri. E ove stvari moramo imati na umu da bi ovaj, bolje razumjeli razumijeli svijet, muslimanski svijet kojim živimo, zajednicu koju pripadamo i da bi na bolji način doprinosili zajednici ili zajednici muslimana. Ako želimo da sačuvamo jedinstvo uz postavljeno jedinstvom među muslimanima, jeli, prije svega trebamo težiti učenju Kur'ane, suneta, principama Kur'ane, suneta, a jedan od principa jeste da oni, kao, kao što kaže poslanik Ali Salat Vesram, da onaj musliman koji se miješa s ludima i trpi njihovo uznemiravanje, različite uznemiravanje, nekada je određeni prizor uznemiravanje, jeli. nekada je uznemiravanje kad vidiš da ti komša ili rođak ili prijatelj neću u džamiju i to je uznemiravanje, Znači oni koji žive s muslimanima, u zajednici muslimana i trpe njihovo uznumiravanje, bolji su od onih koji, koji se odvajaju li, koji od muslimana i koji ne trpe ta uznumiravanje. Jer cilj nam je popravljanje i upućivanje ljudi na dobro, na hajr, i to je jedna, jedan imperativ islama, naređivanje dobra, upućivanje na dobro i odvećanje u zla. To je naša misija, misija svakog muslimana pojedinačno u svojoj u svojoj ulici i tako dalje. Kada se u pitanju jeli, ta razilaženja među muslimanima, ja ću navesti jedan hadis koji je pomen jedan, jedan veličanstveni hadis koji prenuse Abu Huraira di Ta'ala Anahu, a koji upravo govori o tome kako da muslimani, kako da sačuvaju svoje te među muslimanske bratske odnose. I nije nije to lako sačuvati šejta da, da. Mi to znamo iz našeg iskustva i našeg života da se ljudi zbog i najmanje sitnica zavade posvađaju više nikada ovaj ne budu prijatelj, ne budu na pravi islamska braća. Kaže prenos se Buharija od Alla Tahlanhu da je poslanik alejhi salat u selam rekao ne zavidite jedni drugima. Ne podržite zlonamjernu cjenu zlonamjernu cjenu robe. Ne mrzite se, ne okrećite jedni drugima leđa. Ne namećite se u kupo prodaje i Allaho i robovi budite braća. Muslimani, brat muslimanu ne čini mu zulom nasilje, ne ostavlja ga bez pomoći, ne prezire ga. Bogobojaznost je ovdje, pa je tri puta poslanika ili sladu, to sam pokazao na svoje prsa, čovjek koji je dovoljno zla da prezire svoga brata muslimana. Svakom muslimanu je zabranjena krv i metak i čas drugog brat muslimana. Ovaj hadis nježin post. Zaista ovaj hadis sadržaja i spominje većinu onih stvari koje su muslimanu zabranjene u odnosu prema drugom bratu muslimanu i koje mogu biti uzrokom razdora, kako naonom pojedinačnom nivou, jeli našim međuljudskim odnosima, tako i na na jeli nivou zajednice muslimana. U ovom hadisu jeli Prije svega ističe se čuvanje časti i metka i života drugog brata smana. To je svetost. Kao što je sveta, svijeta keaba i kao što je sveta, naša vjera, tako je čast i metak i život drugog brata muslimana s sveti. Zato grijesi, kao što je ogovaranje, kao što je sumničenje, kao što je zavist, vrijeđanje, nepravda, sve su grijesi koji muslimani trebaju izbjegavati da bi sačuvali svoju zajednicu. Znači, mnogo trebamo rati na svome odgoju. Mi mislimo da smo dostigli vrhunac vjere, međutim, da bi dostigli ovo što od nas traži islam, treba dosta rada na sebi, treba dosta samo obračuna, samo kontrole, samo odgoja i onda će biti i bolje stanje muslimana općenito. E, kažu... E, Ima, Ibn Temir Rahmetullah navodi da su dva osnovna razloga nejedinstva muslimana. Dva su osnovna razloga nejedinstva muslimana i kaže prije svega neki razlozi su vezani za vjeru. Usko su vezani za vjeru i iz njih proistiću svi ostali razlozi nejedinstva i razdora. I kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi obavještavana da su osnovni razlozi nejedinstva i razjedinjosti međusobna zavist i oholost. Zavist i oholost kao jedan razlog i zaboravljanje onoga što nam uzvišene Allah naređuje. To su dva glavna razloga razjedinjenosti muslimana. Prepirke i razjedinjenost su uzrok propadanja zajednici. Prepivke je razjedinjenost u uzog propadane zajednice i čovjek kao pojedinac kao pojedinac ne predstavlja nikakvu snagu ni moć. Toga, toga je li, uh, bio svjestan poslanik, ali uh, je sallat osallam i to Islam posebno ističe i nalaži. Pojedinac ništa ne znači. Se svim svojim kvalitetima i znanjem i mogućnostima ništa ne znači. Tek onda kada sve svoje vrijednosti, svi pojedinačno, kada ih ujedinimo i sve svoje kvalitete, tada postajemo vrijedni korist. Tek tada. Kada se pojedinci sa svim svojim mogućnostima i snagama i vrijednostima ujedine, tada tek nastaje čvrsta zajednica, zajednica muslimana poput organizma koji radi za dobro interes cijeline. I takvu zajednicu je zgradio poslanik Muhammed a.s.a jako pratimo njegovu siru i njegov rad vjerovjesnički, njegovu misiju, vidjet da je na ovome planu najviše radio, na planu odgoja pojedinca, u smislu izgradnje tog pojedinca da bude pozitivan faktor i faktor znači jačanja zajednici, a ne da bude jeli, faktor razjedinjenosti i slabljenja zajednici. Samo, samo jedinstvena muslimanska zajednica koja je sve svoje vrijednosti, pojedinačni ona se samo može doprjeti ne prijetiti i može se riješiti siromaštva, i može se riješiti jeli svih nedača i kriza u koje, u koje dolazi i zato u vezi s tim poslanik Ali salat svselame rekao vjernik je u odnosu na drugog vjernika poput zida jedan drugog učvršćuje lil muslimi kal bunane shuddu ba'du ba'da i to tako trebamo gledati jedinstvo muslimanske zajednice i sebe kao pojedinca trebamo gledati kao jednu jel jedan ovaj, da kažemo jedan element te zajednice koji ima svoj ulog, ali sam onako izdoje ništa ne znači. Čovječanstvo veći isprobalo ovaj put. Prva generacija Osmana. Na čelu sa poslanikom Alihisarat Vesanam je, je izašla u stvarnost jedinstvena i skladna zajednica u koje nije bilo sektašnje razilaženja. Mi znamo da su da je zajednica pa prije islama bila jedan primjer razjedinjenosti gdje su nakon što su obožavali ona božanstva lažna kipove lata i uzata i ostali i seć do činili nekom drugom ima Allahu oprali su svoja srca i svoja čela i onda su našli utočište u islamu i postali najjača zajednica Li, po, najveća zajednica poznata u historiji čovječanstva koja je preporodila tada, tadašnji svijet preporodila ga u svakom smislu i naučnom i duhovnom ovaj, i kulturnom i tako dalje i Allah subhanahu wa ta'ala samo, samo na ovaj način možemo ujediniti muslimane i zato nas Allah subhanahu wa ta'ala jeli posjeća i kaže i sjetite sa Allahove blagodati prema vama kada ste neprijetelji jedni drugima bili Jer svako koje mimo, mimo okvira Islama, ili ne pridržava se Islama, on ne u biti neprijatelji jedan drugom. Ko vidimo ljude danas li, ovaj, koji ne žive Islam, koji su mimo Islama, vidjet da da su oni u biti neprijatelji drugima. Samo gledaju to pretestvo kroz ovo dunjalučke interese koriste. Kaže, pa je on složio vaša srca. Složio ujedinio i vi ste postali milošću njegovom braća. I ovo bratstvo, jer o kojem govorimo, prije svega obuhvata iskrenu ljubav prema bratu po vjeri, preporučivanje istine i dobra, savjetovanje, potpomaganje, olakšavanje u svakom smislu i ne smije se izgubiti iz vida snaga veze među vjernicima, koja je jedan od najbitnijih faktora pobjede i otpora, pobjede i obstanka muslimana, Gdje danas nema tih uvjerenja među muslimanima, gdje nema ovakvih uvjerenja i ovakvog razumijevanja vjere, muslimani su razjedinjeni, nažalost razjedinjeni, okrenuli se dunjaluku, okrenu se svojim ličnim interesima, svojim jeli, stranačkim, ideološkim interesima, a iskrenu vezu među ljudima može izgrati samo imansko obrastvo, istinsko imansko obrastvo, jer jedinstvo i suradnja se ne može ostvariti među ljudima ako nema tog iskrenog brastva. Ne može. Na bilo kojoj, na političkoj, na kulturni, bilo kojoj drugoj, ne može se izgrati takva, takva veze. Među muslimanima se danas pokušavaju raskinuti te čvrste veze koje su, jeli, utemeljene na imanu, na iskrenom vjerovanju i želi im se podmetnuti nešto drugo. Te labave veze koje u stvari samo produbljuju među muslimanski razdob, razjedinjenosti, slabim muslimanskom zajednicu. Sve mimo Islama, jel može samo oslabiti muslimansku zajednicu, mi smo svjesni toga. Od, od rata pa nadalje ovamo, mi smo imali jedne dvije stranke oko koje su muslimani kupljali Danas imamo, da da kažem, na desetine ti stranaka koje su samo podijelile muslimanski narod. U biti su ga samo podijelile i razjedinile tu tj, tj, tj, tj, tj snagu. I šta više, povrh toga je li... E, posijale su neprijateljstvo među tim političkim, jeli, supadnicima ili taborima i tako dalje. I zaista, zaista jeli, ovaj, moramo imati to na umu, da sto to uzroci razileženjem među muslimanima i još jedna stvar koju želim na kraju spomenuti, koja je pomenut također, bitna vezana je usko za vjeru, ova a, razileženja u, u ne u fikskim pitanjima, u pravnim pitanjima, pitanjima ibadeta, pa čekiva kaićskim pitanjima koja su bila prisutna je li u vrijeme a, prvi generacija muslimana ona, ona ne smiju biti razlogom razileženja, netrpeljivo se razjedinjavanje nikako. Posebno fikska razileženje neka je li je postoji različiti stav na desetine različiti stavova mišljenja islamskih učenjaka Ti stavaju ne smu biti uzrokne jedinstva. Postoji, znači, e, ona su odrazi rezultat mišljenja i čtihada, slobodnog mišljenja i ljudi zbog takvih svojih stavova ne smu se osuđivati, već se trebaju poštivati, surađivati s njima i raditi u drugim pitanjima doprinoseći takvu zajedništvu i koristim u slimarskoj zajednici. Kažem opet, ne možemo očekivati da svi mislimo isto da svi imamo iste stavove, ista mišljenja, jer to nisu imale ne prve generacija muslima. Od vremena shaba pa nadalje. I onda je to nelogično i da kažemo, neprihvatljivo da očekujemo da svi isto mislimo. I da zbog tih razloga, zbog toga što ne mislimo isto i što nema iste fikske stavove, da jedne druge izbjegavamo, razilazujemo i tako dalje. Ovo govorim s razlogom zato što toga ima među muslimanima u cijelom svijetu pa i ovdje kod nas. Bog neki pitanja fikski različiti pogleda jel, na jelne neke metode dave i pozivanja vjeri uh, muslimani im druge izbjegavaju neću da klanjaju za njima i tako dalje. To je boljka i to je opasno za jedinstvo umstva. Uh, što čemu ili kako to riješiti? Trebamo uh, ispravno naučiti svoju vjeru, naučiti temele svoje vjere ispravno je razumijeti, da ne bi što kažu brkali, da ne bi brkali ovaj slavno i slatko Moramo znati šta su to prioriteti vjere, šta su temelji vjere, šta je to farz, šta je vladiv, šta je mustehab. Ne možemo dozvoliti sebi da zbog mustehaba izbjegavam svoga brata. Zato što što ću ja prakticirati neki mustehab, neku pohovanu stvaru vjeri, a ovaj drugi brat ili drugi brat muslima neće i ja ću ga zbog toga smatrati slabim muslimanom, izbjegavaću ga i tako dalje. To je pogrešno svatanje. To nije bilo každje među ashabima i među generacijama kasnije. Zato je bitno, kao prije svega kao mladi ljudi, jer pre, pre, pre, predstavljamo vidi mlade ljude, uglavnom, da iščitamo islam, odnosno da iščitamo islamsku literaturu, da ono poredamo stvari kako treba, od početka, od temelja pa, od, pa do vrha, i onda ćemo imati ispravno razumijevanje vjere i onda nećemo sebi dozvoljavati neke stvari koje, koje mogu biti uzrokom nejedinista muslimana. I još jedna stvar koja je vrlo bitna, je li, Da postoj i razilaženja koja vode rastupu muslimana to je zbog netolerantnog odnosa prema neisto mišenicima i to je ono rekli smo što narušava muslimansku zajednicu. Jedan od principa, jedan od principa u islamu jeste da se uvijek daje prednost zajednici nad svojim ličnim interesima. To dobro zapamtite. Uvijek treba dati prednost zajednici čuvanju zajednice nad svojim ličnim interesima, pa čak i da odustanemo neki svojih principa od nekih svojih jeli ovaj principa od kojim možemo odustati. Najveći primjer da je poslanik alejhiselatu ve selam, kada je došao u Meku, kada je osvojio Meku, imao je obavezu da da sruši jedan dio Kjabe i da proširi Kaabu na onim temeljima Ibrahimovim koji su bili jeli ovaj na kojima je Ibrahimu temeljio Kaabu, međutim odustao od toga zbog čega? Gledao je šta sve, sač je svijet kazati, je l? Naravno da je gledao. Gledao je stanje svog naroda. Pa ja rekao Tvoj narodi dojučije je bio nevijestvo I kada bih ja, bi to učinio Šta bi rekli Šta bi rekli ovaj Ti koji su na novu ušli u islam Poslani i kruši sve, svetu kaaba Ili kada su mu rekli da, one, da, da smakne uh, One unutrašnje neprijatelje U Medini u Munafke koji su rovarili protiv islame muslimana On je odustao od toga A znao je ko su munafce Allah ga obavijestio Zbog čega je odustao kaže da ne bi kazali kako poslanik ubija svoja shabe. Što znači da ako hoćemo jedinstvo muslimanske zajednice, svi pojedinci, strane i da kažemo istruje, moraju odustajati neki nekih principa od oni naravno od koji mogu odustati. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da ujedini muslimani oko istine, oko Kur'ana i sunneta, da im podari iskrenost prema Allahu i poslaniku i prema drugim muslimanima, Da mus'mane sačuva svakog zla. Kako u svijetu tako i u novim prostorima. I molim Allahu subhanahu wa taala da ovo naše druženje bude od koristi svima nama. I svima se zahvaljujem, još jednom izvinjavam zbog ovih tehničkih problema i kašnjenja. Da vas Allah daršanu nagradi što ste lepo i pažljivo slušali i da vas Allah sačuva svakog zla. Assalamu alaykum rahmetullahi wabarakatuh.